د څو ویلبان بیا سره ها؟ څنګه؟ څنګه؟ ار څونه جې دلبان حساب وینا قاعده کومره وایته نو کې د حسین رضی الله عنه شهادت تشکيره ده په خاص انداز کې او شه په خپل لکه د ملکونو کې په ا دې مطاليف شنو روايتونو دي نهغه موځوي قاعده کوم روايتونو کې چې څ کرينه د کژبي نه هغه موضوعي وي بلا قائدہ کم روایتنو کی دا سور حج اغایات لاندی وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى پښه دا ان شفاعتونه لا ترتج غرانې پېږي مرغاوی دا کو سپېنه مرغاوی نه ولن به گردن ولې نه مراد او اولياء نه ناغه دې بارک رسونه روايتونه دي تفاسير دي و شیطان در پوجا بانی دا, دا کلمات جاری کردا چې دی جنا تلی وان زکا چې پیغمبر د ځان نسنه بیانې وا ما ينتقوان الهوا او انبیاد بل انبیاد د شیطان د تسلط نه بشاتل شوری دا غرم لو مات هم د شیطان د تسلط نه معفوز لکه چې امي سلمہ رضی الله تعالی عنہ صفو څکړو امي چه زنانہ سو خوب او ویني لکه څنګه چې شړای ونی نو غسل وکي نو مول مؤمنین ورته چوره کشي زرادت او شرمول نو دا حدیث علما وای چی داي وليو ویلا دا انصار د زنانو کو فضیلت نبی علی اسلام ویلني چې دی په دین کې شرمیګینه یعنی خبره دین په غړو او تیا اټه نو علماء د حدیث وې خوب لدل هم هاتو المومنين دا تسلط دا شیطان و دا محفوظ ساتلی بي نوزه کدیو تا تعجب و پدی باني ابرا باني پوشن نو سعی وجه دا دا چه پا وقت دا الوستو دا بیان دا پیغمبر کی شیطان دا کلمات ویلی یا دا نا مانا شیطان مانا صفقة تو شو په واحده ولسته بیان د پیغمبر کې شیطان په زړونو د سامعينو کې دا, دا واچول سنت چې ګوره د روایتونو ټول غلط دي کنه او قاعده کلیه ده نو ته سنت ته زه غلطه ده اسانه شو بل قاعده کوم روایتونو کې چ راضی چې زره نو تبا کتابت لیکل نشي خو دلې دا هغه موضوع دي ولي بدر قهديان چراغلي نو نبي اسلام کسان ورته نو مخركه جوړي تبخت خای لیکل خبربان کوو شو جن لس لس کسان تبسه لیکل خای الله اکبر قائدان بل قائد کوم ری وایتن ها کوم کتابه نه ویل اوک نه شې شې شې ها شې او کریم کوم ژناو غراسه هغه دا دی او شرعی کتابت دلویل محدثی رو نا صحابو زنانو کیم اثبات تے او بل لویلوی محدثی زنانو داوی نا کتابت خبر او بانی پوششی شیخ دا اغیواج ادا لکه دا ایکل چې حرام توب بیاکی بیا بیو, بیو د خطو نا لیگی دا وان غدار. یو کتابت دین دا پارا نو ندگا جائز دی خبر او بانی تانا نو تا کتابت مخه سورته نور خو هيو شرحه ورته خو هيو دا ريوايت سنت په ديوار ثابت نه او ته باندې رسیدنه وای زلماتی یبه و وفاقي نه بل قاعده کوم ريوايتونو کې اختلاف او امتي دا موضوعي دي زکا چه قرآنوی و لا تنازعو خطف شدو و تذهبو ریحکو و ربانی پوش پایتشو کم اختلاف دا ایمو پا مسائلو کی رازین و آغا اختلاف حقیقی نده اخو نزال اسدیده دا تعبیر فرق دی وید یا لك صلات اماد الدين نو دا روایت ثابت نه دي نظیر مين نذیر الله پیش کې دغ دا غ الفاظ سره نور خدای اسلام بناگانو کې ستدي کنه دا دغ الفاظ سره وای کوم روایتونو کې بل قاعده چه رازی چه ده قابل خور خیسته و ده حابیل تیورکڑی و پدی بانی جگر و و دردرو چه ده ما تراک رش و ده حابیل خور تو رو دی باره که جسون روایتو ندی پا کتابونو که نارم موضوعی دی دا خو مر اصل کې هم بلې قاعده کوم روایتونو کې چیرازي شیطان د مارپ خلک یې جنت نه نه وتیو او بیا یې د مارپ خلک یې موتیه جوړ نو دا هزار دغه موتیه دوا اثر دی دا موضوعی او انجیل کے دازی کرکڑی دی دو یہ سیاہ او ایدن نلال آدم اسلام تے و سسوہ چلو دائی اکرا گئی اکرا ہیں پیشی اکدی دی دیتا نا بلا قائدان. دا صورت یاسین پا بارکی انداد دا فضیلت پا بارکی جسونا روایتو نا دینا رہا روزوی دی صحبیت نا دی اولو لائی کم روایت چی رازی پفل مڑو بانی سا صورت یاسین دا نهایت زعیف دی ٹھیک شو؟ ضعیف جدن قریب دیعویت ثابت پر لکه دار دا قلب دا قرآن یاداو لولینو لکه لس قرآنو ختم کړي تکشتا تاریبانو بلا قائده کم روایت که چه رازی انا ابن زبیحین یا زبیحتین نو سون روایتون چلی باب کی موضوعی طالبان منگ حضر شیخ بیمونگ دلیل قائدی اچھو بناوی چرویدی دي چا را دلیدی او گو رئی کسا غلطی وان بندہ غلطی گی زبا روجو ہوکا مکر اچھو نگا او گو رئی گیا بلغه قاعده کوم روایتونه کې ده اوریا د جرنل د دا داوود علی السلام د خځه کینی د اوریا جرنل د خځه او د دا داوود علی السلام په اړه کې څومره روایتونه دي هغه موضوعي دي باره ته وتلی و, و فخیشو ویایه چاله ولجو کیدا سړی ولي کې چې مرشد او ماته پاتشي چې پیر انبر معصوم د کبیره او د صغیر دا کبیر نه دی ها ته لې و دي بارک دی لوي افشار اوس کې لنګولو خاطره ماتره یولي ذروخه شو ده چې ډیر پیسی وی ته تفاسیر وګوره قاعده خو دې په دې چې اختصار باندې بنایګا واه بلغه قاعده کوم روايتونو کې چې واقعي د هاروت او د ماروت او د زهرا ذکر ده دا. داغه په باره کې چې سونه روايتونه دي مرسل دي او موقوف او شددين علاوه دی دي ناغټول موضوعي او اسرائیلياتي عمر لعنت ویل ویلک طالب نو بیا دغه پوجبان یسوانت حتلی ورډم اسمی اعظم په دغه باندې کویږي په خبره باندې دغه ټول وتره لاندې کې ځانته اشاره بکيو بل قاعده چې د سلیمان علی السلام د ګوتمه بارکی چې پیری وډه و بیا سلیمان علی السلام بیا نو توبم راتل یا گوثمو کلا الا اله الا الله محمد رسول الله ليك يا سبحان الله ليك وغيره وغيره موضوعي حکمت وي په دې گوته کوزادي والا پورا حرام توپ کړل کنا خو یې په ریمان تیل والے نو د خسونت کې کوتمو والا وې دغه غمه دې خلک د سليماني غمه دا اسلام نکوتا پیروی و بیا د پیرینه سره وګورځې دا پیره براتلو سلیمان اسلام خو بار شو خزونه یې تپو شو شو بيبيانو نو نور په پته باندې پیر سلیمان اسلام هیڅ کې جیوانه کولو دا اوس کوم دین دی په هیڅ کې هم کې مونږ سره الله عزوجل سم الله عزوجل پر تسلوت پیغمبر په بيبيانو چې خوب نشيلي دی کنه ته شیطان نو دا هغه د سوي شو چې ناس په اړه یې ور دي هغه کته وګورې ته مې په یا مې وستون کې جالوال نه هغه مې یاده کو چوسلو ان کوته او پکې ناغا سليمان عليه السلام تمره وګرتی شي دي شن دا ټول موضوعي روایت سی په اسمت د انبياو باندې سر دا دی د انبياو زنانو کې کفر نفاق شته خو زینا نه وسول کړ نو اسلام اسلامو زنانہ سوره تحریم کې څنګه وای اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم کو پر پکيو نفاق او وزینان او خیانت نال ته وزینان د مور اچ شوګ د وزینان دا کی غلط کوم روایتونو کې چې د نورې حسابې دل یا واپس کېدل علی رضی الله عنه دا د پاره دا ثابت ندی لکه امام طهاوی هغه چیز ذکر کړی والشيخ الإسلام أردت موضوعي بغير يورشا ونون الله نرسو وافز كده بيجي بنده شو مدى شراء دونه زوكي جاننا بجي شو بودا شراء دونه شکن بزان بوضو لأولي مشفه كرس يمشغي باس صرف یوشبنو نون دا د اسابت ا تهویده دا روایت باندې سلام ده کوم واقعي تعلق چې دا مخلق سره یوې نقل کینې داند د وجه علامه ده دښت علی باندې هغه قاعده مرته متوجې کی بل قاعده طالبانه کوم روایتونه دا حوامی مبارک رازی چه دا دیواج یا سمرت القرآن یا باغیشه دا دا قرآن نو آغا ثابت ندی محدثین ارت موضوعی ورد بلا قاعدان. چې کار کوم روایتونه کې شرازي چې حسین رضی الله تنه شهید کړې شو ناغزه د قتل د حسین تک سور شو اسمان بي جړل او د وینو بارانې وو وغیرہ څومره روایتونه چې دې باب کې دي تاریخ تفسير وغیرہ د موضوعي ارغه روایت ان کوم روایتونو کی چې دا عزيز شوق جماعت جارو جاروکینو دابه دا هرو ماهر وی نو دا ثابت نه دی موضوعي بل قاعده چې د سوره التغاون په باره کې چې څو نه روایتونه دي د فضیلت په باره کې نه مو موضوعي دي پدې تیوار په ثابت ته مجموعه شستر طالبان چې دا قران دی خواص خاص کو ديله تو نه نوکته پوه شو نه بلہ قاعده واه هغه روایتونه چې پای کی ذکر دی چې واه اسمانونه او پہاڑ اسمان کې پشان د ادم نوح او ابراهيم او استاذ د نبي اونده کې یعني چې پہاړ یو اسمان کې جدا جدا ادم نوح ابراهيم او محمد رسول الله موجود دی او دا موضوعی دی او معخوض د دا اسرائیلیاتو نا اثر دی ابن عباس محمد قاسم نانوتوی رحم اللہم دیکل کرے دا اغای تحقیق دی دا اغای فضاعت بانی من سکلان نکو وائی طریقان بل اغییم رسالہ پی لکلی اغییم رسالہ پی لکلی اغییم رسالہ پی لکلی اغییم رسالہ پی علی شنا د من الدین کړه سره کې نه د امام بخاری په روایتونه باندې کلام کیږي د ابن ماجار په روایتونه باندې نو د عبدالحاین په واله باندې ما خیر سره دا غډېږي چتیا نه کنه دي خلاصو چې په اړه باندې کلام کیږي نو ادنا طریقا اوله باندې بی ادبی موږ نه کوسب کوتنه ګورو علي سند ذکر کړه لري په خلاصو شامل شنا د من الدین یو شری غلطي باندې ایا تاسو په کوسب کوتنه ګورو هر محدث سند ذکر کړه لري او کبې څنګه لکه دا, دا بازي مبتديين مشرکین او زمونږ دا سرحد اړیکوم ده مشرکین او بابا چې دا غشوي مخلوق نه به امداد غواړي استغاثه بالمخلوق استشفاء بالمخلوق دا لازم ده او مؤمنین ته وی چې د الاخذ بظواهر النصوص من اصول الكفر ابي مخکصوري سما باب کی چوم الممینین وی علم تینا برا دیکھ و تمسکا هاں بی ظاہر بناس مقدمو صغرا و کبرا و جنگوی مقدمو تالی و جنگوی موضوع محمول و جنگوی نتیجہ ایسا دا ام الممینین کاشتی دا علی عزباللہ سمان اول تغبت نمیشتا اللہ دی مغفیو کی حلیمی مغرک شوی چید دا کتابو نایدو ترکو نا شاید پور اور نورم پکل صدیر سنی اداشم پکې ویل دي کنه ها مړ نورو سړکور تر ادلې شي بيبي سره څه غب شپ لګول نه ما الله دا سیمه مر ما ته نصیب کیږي سره اله تم ژوند تم را او دا ها و ایمان کوي ژوند بیا بلکایدا چمین حیسو لا يحتسب لا يحتسب فضائل کی چې سمرا روایتونه دي هغه موضوعي دي یادارن لا اغا حدیث سی رازی ده صحابی زویر قید کیو ده نصرانیانو اغا بیاغرار چیو غریبو میم زویر مویداوی ولا حول ولا قوتا کنا دیا یادلان دیزی که کنا زویر اغاو تفتیر و بیجیم مالدار شو می زویر ازاد شو پاتې شکم فضیلت چی دیں ده ولا حول ولا قوتا په حدیثو کې چراغ لري اخو صحیح ده خدای ته خاص موضوع د لپاره چوي نه راسي نه بل قاعده کوم روايتونو کې چراضي مريم کلثوم خورد موسی عليه السلام یا آسیه بنت مزاحم د دیني کابه خیامت کی د نبی علیہ السلام سرکی گی وغیرہ وغیرہ سو نما اختصارو کو تعلیم دا موضوعی دی بلا قائدہ کم روایتنو کی چی زلکف زلکفل پبارکی مرویری پر تفاصی کی تاریخ کی وی عام اثار رو کی ناو موضوعی دی بس قرآن چی سنگا سیحت دغا دی چی قرآن سنگا اجمالندی کرکڑے بس اق سہی لکه څنګه طالبانو چی قرآن کریم اجمالن سلور مارغان زکر کری ابراہیم علی اسلام چھوئی که نا سور بقره کی راجی که نا فسور حن نا الی یا شجارہ زکر کری را من شجار خوشی بخبرہ بانی در جنت بوٹے چی دا غنم وغیرہ هاں رانم دی انګور دیل کتلې پلانې لري بس دا د تفصیل کې څه دی دا ټول سری موضوعه بس یې جمال له پری کې دا رې کسرل غوتې ورکې ګوره چترادله و مولانا یې تفوس کړو ته ګورې خلک نشي دی لري روروي روروي مولانا یې تفوس کول سلام اند کې اوارې خارج او ماتي وین انا شددين د غیر لږ وماتي پدريم که چونه عغينم دي له اوسوي چې بورډي ته وله مو کې کنه نو تاسو اوس نو ماتي دا له اوسوم لګر استر په نا کو دوه نغتګه د شونډې په خوږیږي او ته چې درلله الله اکبر بلقایدا دایوونه صلی سال اسلام پا بارا و آله فتبارک کی جسوم را روایتونه راغلی دي د مرض ناغه موضوعی دي صحیح او اگر کوم قران ذکر کړي بسخ هم رسید دینه علاوه چې څومره واقعات په تفسیر کی یا په تاریخ کې ذکر دي چینجه شوې او دغه شوې او چینجه دي واره کینه نوټ چې صد دینه علاوه کوم روایتونه دي ناغه موضوعی دي چینجه دایوونه صلی الله علیه و آله کینه اغه ځان اغه موضوعي دي بل قاعده په فضیلت د سوره ملک کې څومره روایتونه دي موضوعي بغیر د غیر روایت نه چې قران کې یو سورته او ډېر آیاتونه دي فورز د قیامت په خپل وين کې د دی شفارش کې یادا سورته منجیه اخلاصون استثنا مې په قاعده نه کړ بله فائدې طالبانه سوره قلم نون والقلم په فضایل کې تفاسیر کې سونه روایتونه ذکر دي موضوعي او اسرايليات دي چې نون سره مایه دې ودغه سره واغ سره لک طالبان اصل خبره ده چې دا نون د متشابهاتونه دي سره طالبان نون سره نه متشابهاتونه بل قاعده د لشتم آیات د سورې نوح لا تزورن الهتکم و غیره چې د آدم علی السلام سلوی بچیو شل زامن او شل لونه ژوندۍ چې پات شو نه هغه حابیل او قابیل او صالح او عبدالرحمن چې د عبدالرحمن ته عبدالحارث هم وایي او دا لویو او چې بچی نه پاتې کیدل و غیره او چ دې نه داسو لویو اور ډیر ښه کول د پلاسر ده به ارکی چې سوم را روایتونه دینو ثابت نه دیاني موضوع دي تاسو واسیم بیا پدڅونه که کنه والله دې خیر کوي صحیح صرف بخاری کتاب التفسیر کې د ذکر کړی دی چې دا په اولاد د نوح علی السلام کې نیکان خلک وو د قوم د نوح علی السلام ټیک شو تقریبا ها بل الانسان يوفون بالنذر ويخافونه يوما كان الشر مستطير دلاند چې کوم ذکر کوي ان څونه روایتونه د حسن د حسین فبارك رضی چې بیماران شو نبی یادت وکړو نو دی او خلق او مخله ابو بکر و چې د دې د سرون نصرې مانخته وکړي د بارک چې څو نه روایتونه تفاصیر کوي چې راځي یا دا داخه چې په څونه اسانی د سر ذکر یو موضوع دی دا دا چې وګورون وې پندوش پته پانی وکړي چې اسانی د ورسره باندې کلام دی له لوري به لا تفاصیر دقیقې وګورې ته ان شاء الله گنجې خدا ملګا بلا قاعده هر هغه روایت چې پاره کې د نبی صلی الله علیه وسلم د بولو یاد پاควاله یا سکلو ذکر ویو پکې شفای جه دوزخ ته بنځي دا موضوع دی بلا قاعده کوم روايتونو کې سکینه په بارکې روايتونه شیدا پنی وی اولسا او پلانې او ډنګره او صبر وکاتو دا موضوع دی او ده سکینی نه مراد پا اطمینان اتمینان ده تورات لکه زمانگا کابیروی مراد تینا تورات ده تیشو ده نه بلا قایدان قیصه ده قطر چه دعو در جالوت لر قطر کرا ده باره که چه تفاصیر تاریخ و سمره روایتونه ذکر کردی دی موضوعی دی څنګه کا تلکړه اداسي صحیح قران په څومره ذکر کړی دغه صحیح دی فقټ بلکایدا قران بل دارافات مبارکی چې یو پسر انديف کې هندستان کې او غرزو شوبل په جده کې او غرزونه او بیا عرفات باندې دوړنه مېلو شو او ابراهيم عليه السلام ته مناسك حج خو دل او دیوې لارفتو او ماو په جند دا ټول سری دی بارا کې چې سونه روایتون راځي چې دا تعارف وغورندل دا سره طالبانو یې نې دوه یو جوړشي او که ختم شوې نه رالې او پریزه کې کندې وشوي نو منغوایو دا حدیث کې راځي چې د دې جمع اورز به ترواله ولې نه ادم اسلام راغلو چې مجرم راځي نو اورز به ترکی خلاص دا ټول روایتونه سری طالبان د ښې شته موضوعي بلہ قائدہ چید آدم د السلام دا حج پبارک کی سمرہ روایتوں نے دی تا موضوعی دیا مثلا آدم علیہ السلام نسوال اکڑو چې زمما اولاد کې چې شرک نه وکړي ماسره یو ځای وکړه وګعرا نو الله وې چې زم بده امن سره وچاتوم دې عبارت کې چې څو نه روایتونه دي نه بلکه قید ان لا یامرکم ان تودو الامانات چیکله بیت الله فتحو نبی اسلام چا بیانی د بیت الله واپس او واپس کړه علی علی واپس یا نبی اسلام واپس نا عثمان ابن طلحه الحجبیتا د بهاره کې د څو روایتونو دینو بلکې دا حکم دی آم لک قران کی فرازین جاکم فاسق بنبائن ٹھیک ہے طالبان بل قاعده سورۃ النساء 3 64 چیو باندو چه راغه او تیبی وای جس د دې د کار راغلې ما د لپاره بخنه او شفاعت وکړي نو د قبر نا ورته आवाज وشي ته بخله شي و غیره ودانه نو څونه روایتونه دې دی دې باب کې دی غټول موضوعي دي خاې دې دا فهم د لپاره مې لګوه وداو کوتاه شلن به وای کنه طالب تبور یو وګوره طالبانو عربی کوم دی دیم او ته به دوه مهاجری سړي طالبانو د ۱۲ کې څو روایتونه طالبانو موضوع دي مستقلی او پړن پی جوړي بل قاعده سورې مايده آیات 55 56 کی چراذی شهزاد علی رضا پر بارک نازل شوړي د دې د لاندې تفاصیرو کې به حساب روایتونه ذکر دي نا غټول روایتونه طالبانو موضوعي دي بل قاعده صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد والہی وا صاحبی اجو صحیح نا برابر کوي او ان شاء الله بیا د سکو یو افته کې چې دوه ورځې ترازی کنا ناو محدثینو قاعده به ختم کوو دا جره مسئله بیا به بی تخریج بی بی هغه هم لن ختمي کی ٹھیک شو خو یوازې اسماء رجال کې کی کار کولی او تر استرق فوائد او تدبیق کولی صحیح څنګه دا غانیمه را کوم das ist der